Ja, hallå där och välkomna till Anon Fanboys Podcasten som ger ansikt åt alla de miljoner gamers där ute. Podcasten som ger röst åt alla de miljoner film- och där ute. Och slutligen podcasten som helt enkelt gives a damn om det mest nördiga där därute Jag heter Fredrik Olsson, 33-årig spelnörd och cineast och familjefar Med stor förbless för den grafiska novellen Hellboy Och med oss har vi även Daniel Larsen, 33-årig allmän spel- och filmnörd Hallå! Och även Max Lövström, student tredje året på dataspelsutveckling på Örebro universitet. Tjena det. Ja, det har gått nästan en vecka nu och uh, vi ska väl börja egentligen med... Jag tänkte vi kan kolla lite vad vi har gjort sen dess. Uh, vad vi har spelat, vad vi kanske har sett. Max, har du hunnit sett eller spela något på sistone nu? Jag har inte hunnit någonting, ska jag vara ärlig och säga. Inget spelrelaterat mm. alls? Nej, oj, oj oj. Jag har suttit eh, fulla dagarna på universitetet och faktiskt suttit med... Datagrafik. Ja men det är väl ganska spelrelaterat ändå. Ja, det var, oj vad det är att göra spelgrafik eller 3D grafik som det är från grunden. Oj vilket, vilken, vilken konst det är, vilket jobb det är att göra det. Men är det just specifikt grafiken ni kör nu då? Eller är det bara Vi ett av många, många... På och jobbar med OpenGL lite och skriver liksom programmerar in grafik direkt liksom, på grafikkorten. Ofta använder man ju en, en grafikmotor och lägger till ett spel till. Eller så använder man en spelmotor som kommer då med grafikmotor och spelmotor. Då. Men det är ju ja att jobba med det här. Oj vilken talang det krävs för att göra. Det här är bland det svåraste jag har gjort bland här tre år hittills. Oj, vilken talang det krävs. Säger han ja, nej, men, det men det är det alltså, jag tycker. Jag, det, jag det, säger att det är det. Blir en utmaning någon gång. Ja, det är otroligt. <laughs> bara att säga. De som faktiskt jobbar med det här. Vi går ju bara in på det väldigt, väldigt på grunden för att skapa en förståelse. För jag, menar, jag gör en roterande kub som typ snurrar och ger skugga åt rätt håll från en ljuskälla. Då känner jag mig stolt över att jag har lyckats gjort. Och sen att man ska texturera den kuben också. Nu har jag ju skapat ett mästerverk. Men de som gör riktiga 3D-modeller och sånt, det är, det är ju de sanna hjältarna tänkte jag säga. Mm, men du kommer nog dit skulle ja. jag säga. Ja, jag hoppas det iallafall. Jag vet du... inte om de det är speciellt, just det här är mitt område just på eh, datorgrafik. Men jag har en väldigt, väldigt ny uppskattning eller jag ser upp till de som faktiskt klarar att göra det här. Mm. Du, kommer, du kommer inte sitta i spel, fy fan vilken grafik, usch vad dåligt gjort. Något som är intressant är i alla fall att jag har mycket av koncepten som, som är det här och liksom hur dålig prestanda de har. Jag vet hur de skulle kunna göra det här bättre. Eller jag vet i teori vad, vad de bör göra. Hur man väl implementerar det dock är en helt annan sak. Så får Men, vi, ja. jag, jag är nyfiken då. Jag, jag tänkte om, har du någon sån här hjälte inom situationstecken, inom just industri, eller industrin i sig? Då? Alltså du, du, just. Programmerare och sånt där är ju väldigt... De gömmer ju sig väldigt mycket bakom. Det är ju sällan någon av dem man ser utåt med... Det finns få undantag självklart. Men jag tänker på folk som kanske till exempel Tim Schafer eller något sånt där. Mm. Det är ju folk som faktiskt sticker ut väldigt mycket som faktiskt är bakom scenen och jobbar med spel. Mm. Så en sån, men det är ju mer de som faktiskt jobbar lite mer med game design eller själva designer av spelet, det är sällan man får det man, men jag tror inte vi kan riktigt nämna någon som är en av programmerarna bakom något spel så det ja de det, jag, jag kan inte säga att jag känner till någon direkt men då, som många som har gjort saker det man får en ny uppskattning för det mm. när man väl vet hur, hur det går till och hur svårt det faktiskt är Precis men då kan vi ju definitivt inte behöva säga att du har haft en en dålig vecka, utan då har det i alla fall varit en vecka med mycket ja, var Det har varit en tung, tung. vecka och Det har varit en lärorik vecka åtminstone. Jaha, Danny du då? Hur ser det ut för dig då? Den här uh, för dig. Ja, nej, det. Har, jag har suttit och spelat lite grann på The Walking Dead på mobilen och testat. Jaha! Så. För, jag visste inte ens att det fanns på mobilen. Men du kan ta, första, första delen är gratis så man kan ta ner första. Sen kostar de resten, om man köper bulkpack på 2-5 så kostar det 109 kronor tror jag. Mm -hmm. så är, det är det de riktiga alltså, episoden, det, ja det, det är det riktiga. Det, det, det är exakt samma. Så. Coolt. Första är gratis som sagt. Det är bara att ta ner Jag har och lekt litegrann. rekommenderade av hörlurar för jag satt liksom och spelade först. Utan hörlur hörde man nästan liksom ingenting, sen tog man på hörlur och hörde lite så här bakgrundsljud, löv och sånt som rasslade och sådär. Det var ganska mm. kul. Annars har det inte blivit. Jag som sagt, tittade på Sword Art Online. Mm. som oh, re re rekommenderades förra veckan och har kommit några delar in. så Jag har fortsatt att kolla på den och sen mm. började också titta på Devil May Cry-animen. Jaha. Ja, det är den gamla grejen. Den gamla klassiken, precis. Jag tänkte så här, det är ju spelrelaterat också ju. Ja. Precis. Men är, är den bra då? Ja, ja det var precis som i uh, Det är liksom uh, snabba kombos och mycket blod som sprutar Ja, så alltså, överstort svärd. Ja, Över, och Han är så här, tyst liksom gör bara det som behövs. Ja, ah, det beror på från vilket Devil May Cry man ser för jo, att jo, i, i trean så är han ju, säga, spelet Devil May Cry 3 så är han ju väldigt vild av sig. Då det, det blir ju inte också intressant att se hur det uh, nya spelet blir. Mm. mm. Menar, när man har gjort om allting och folk liksom beklagat sig han ska ju inte se ut så där. hur kan ni göra så här mot en klassisk spelfigur? Vilka är det Team Ninja som utvecklade det nya? Det vet jag faktiskt inte. Det är det de som gjorde Dead of Life-terien här för mig? Okej, det, det, det har jag faktiskt ingen koll på. Utöver det så är det mest, mycket filmtrailer för att man filmer. Så. Okay. Eh, för, ja, Okej, för min del, jag, vill, jag har ju kört vidare på Civ 5, Gods and Kings. Vad Ja, däremot jag har jag kört faktiskt på lite på PC, lite på Xbox och lite på, på mobilen. Jag körde Punch Quest och Punch Quest, en sån här run and punch arcade fighting game typ alltså typ så här gammal retro stil på det, hela tiden springer gubben och du kan bara hoppa och göra uppercuts eller slå och slå framåt typ Okej. Okay. och hela tiden så har den en här klassiskt retro stil på, på grafiken och retro stil på, på musiken typ och ljuden i sig är så här knastriga och är nästan bit man hör biten skärsel nästan på något sätt <laughs> Det, det kan man tänka ner om man har en iPhone, eller kanske till och med på Android om man har tur. Okay. Torchlight 2 suttit med det. Mest för att jag ville bräsa av lite från Diablo där och hur det sig och så. Och det, den är faktiskt kritigen också måste jag säga. Det är lite, lite bättre på en del grejer. Ja bättre och bättre. Det är lite annorlunda på vissa grejer men uh, spelmekaniken i sig är ju egentligen densamma. Grafiken är lite mer cartoonig sådär. Så det är väl den jag satt med och sen har jag kört Limbo också och det är ju den här för er som inte känner till det är ju plattform egentligen då. Fast svartvitt mycket dystopisk känsla på något sätt. Det är, liksom det är väldigt in... intressant design på det här spelet. Det verkar vara en klar ja. grafisk design de har gått igenom det där. Ja, där, där har vi, nu har vi valt exakt det här att gå efter och så de ja. Och Den har ju ingen musik direkt. Den har ingen musik. Den är bara en ambient ljud som ligger... För... Så det, här liksom... det ska vara lite mer verklighetsankrat än liksom alla andra spel. Då är liksom, åh oh, nej det kommer en boss för jag hör musiken kommer i bakgrunden. Visst, det är ju verklighetsförankrat inom den världen där ju. Och sen sist då, men inte minst, det faktiskt gått tillbaka till ett, ett, ett spel som jag lånade av dig. Det är ja, ju så. Star Wars, det kom till Lego Star Wars. Lego Star Wars. Så, så, Wars. Den har vi, ja, så den har jag suttit och nötat in lite mer på att försöka få den till hundraprocentigt där. <laughs> <laughs> så jag och dottern har suttit med den faktiskt. Säg ja. som det är det inte dottern, det är bara du som sitter och spelar på den. Ja, det är det. <laughs> Men det, egentligen alltså Man kan ju inte förlora på det spelet Så det, på det sättet så Det är både bra och dåligt på ett sätt Man har inte den utmaningen som man har I vissa andra spel Men å andra sidan så ligger man, Det är ju medvetet valt att utmaningen ska ligga egentligen, Samla allt, få allt liksom. Så det är där utmaningen ligger och Utmaningen är främst har du tålamod nog tar dig tid att skaffa allt det där För att få hundra procent I på achievements eller Ja, och sådär. Men som spel i sig så är det ju väldigt... Ja, det är kul. Det är, sånt här, det är ju ett spel som man kan plocka upp precis när som helst. Och... Ja, och just nu så är det så att jag har ju, vi har ju kört igenom allt. Allt är ju egentligen klart. Nu handlar det bara om att jag kör om banorna för att få hundraprocentigt på per banar För att hitta alla de här grejerna. För jag har låst upp alla... Uh, det här typ uh, Extras. För att kunna se vart alla grejer är på banorna. Och sånt där. Lite. Och få. Precis. Så nu, nu går, kör jag egentligen igenom det bara för skoj skull. För att samla på med de här prylen. Det, det är den här achievement hår i dig som kommer fram här nu. <laughs> typ. <laughs> jag ska inte se. Jag, jag har 100% på alla mina spel jag ska ju... mm. Och jag ska ju 100%. -a... Nästkommande också. Ja, vi pratar här om Majs kanske köper den här... Lord of the Rings och jag köper Batman 2. Ja, precis. Jag, jag tänkte, jag satt och kollade igår kväll... På, satt jag på en sida och kollade och jag bara... Oh, det var ganska billigt för Sagan om, Lego Sagan om ringen och jag bara... Ska jag köpa det? Och så kollade jag också Doom 3, den nya mm. ny versionen. Jag bara... Starkt sugen på att köpa sådär, men... Mm. Ja, annars slutligen... Och... Om man sitter på vad jag sett. Jag såg faktiskt en film. Um, den heter Hotel Transylvania. Ah, okej. Okay. Uh, och jag hade, inte no jag hade inga riktiga förväntningar på ni I med att den har Adam Sandler med sig i huvudrollen. Och uh, jag är ganska anti-han. Jag tycker han är inte så jäkla bra i övrigt. Men här var han ganska regisserad rakt igenom. Alltså det, greve Dracula, lever själv med dottern efter att modern har dött. Och det medför då vissa, av vissa skäl då, att han väljer att bygga ett nytt ställe att bo på. Som då även råkar vara ett hotell för alla de monster som finns där ute. Och så går alla år då, massor av år, och dottern fyller 118 år. Och så vill ju dottern ut i världen och se allting som finns där ute. Men han är fortfarande lite rädd för vad som ska hända med dottern om hon ger sig ut i världen. och Han gör allt för att hon inte ska ge sig av då och eh, samtidigt som det här händer då så kommer en människa på besök och eh, det här försöker man nog mörka också då för det här är ju bara för Monster liksom. så det är liksom det, det är ganska, lite skruvat sådär, filmen i sig om man ser stilmässigt så jag, jag tyckte att det är här over the top animationen, liksom. allting här extremt snabba och stora gester och jag tror de har gjort det så för att det är lite så här. alla de här monsterna som är med, det är Dracula Frankenstein, Mumien Osynliga mannen, varulv, varelsen från Blå lagunen och många ser referenser till 30, 40, 50 talsmonster Så det är lite så här: stumfinns på den på vissa sätt då. Mm. Och de har gjort mycket med, med att ljusättning ska vara lite så här: klassisk ansikte över ögonen så här lite. Så de har fått in lite av den där känslan. Och så är det så här överdrivet, gestikulerande och väldigt snabbt och så här: Ting, det är, ju, var... det är inte det är inte därför att det är ju lite mer av en barnfilm. Det är en barnfilm. Ja, men jag tänker, det finns ju sådana här animerade som är både lite mer för vuxna än för ja, barn egentligen. Ja. Men jag tänker att de kör så här mycket stora rörelser och sådär mm. överdrivet. Ja, så, så Övertydligt, typ. Nu är han ledsen. Han går med tunga stil. Jag vill inte, uh, uh, han är mystisk. Han håller armen med kappan framför ansiktet. Ja, så. han är väldigt <laughs> sådär. Hela tiden sådär. I don't, know, I, I don't know where you get this from. I never say blah, blah, blah. So... <laughs> I want to drink your blood. <laughs> Men den, ja, jag tyckte faktiskt den var mycket bättre än jag trodde den skulle vara. Men jag bör poängtera att du ska se den med originalröster. Aldrig den svenska... Jag kan inte tänka mig att den är bra ens på långa vägar i närheten av originalet. Då. För då har Adam Sandler då. Som man kan tycka vad man vill om. Men han kör Dracula rakt ut bara. Steve Chimi. Kevin James, David Spade John Lovitz bland ja. annat Så med andra ord, hans vanliga gäng Han brukar vara i filmer Ja, Fred och andra då Precis Så där, jag tyckte det var Den får eh, Tre och en halv Fredriker Av fem och nio. <laughs> Det är så vi ger ut poäng nu Ja, ja om vi, okej. För Tre och den här Fredriker <laughs> Okej okay. Nej, jag vet inte. Men jag tyckte den var, den var bättre än jag hade väntat med. Det är, ingen, det är absolut inte typ den bästa animerade filmen som någonsin har gjort. Klart godkänd i alla fall. Ja, absolut. Men det var jag sett i alla fall. Faktiskt. Um, vi kan väl ta och helt enkelt uh, gå över till lite, ja, lite allmänt om spel. Nyheter på spel och andra allmänt snack kring spel då. Danny? Ja. Yeah. Har du hört eller tänkt på något särskilt angående just spel och spelbranschen nu sista nu som, som du kanske vill ta upp? Ja, det, det vet ju att vi har som är värt att ta upp det är om THQ ju, att mm. de ska ju annonsera eller aktioneras ut ju spel för spel här framöver. Precis. Mm. Vi nuddde ju det där lite sist när vi pratade också. Då, ja. Precis, men det är det här nyhet som har kommit upp nu under veckan. Nu att nu skulle det vara aktion på mm. spelfranchiser. Inte liksom att någon kommer att köper in sig på hela THQ. Utan nu kommer de dela upp styckvis helt enkelt Precis, liksom, att vem tar och köper upp Darkside, Vem köper upp det här spelet det, det blir mest intressant om vilka som köper För då kan man nästan räkna ut vilka som kanske Kommer göras i alla fall mm. Men vem du, tror du kan ta Finns det nog vissa licenser Som du tänker, om ja, det här kommer definitivt De här ta EA liksom. tar dem eller Ubisoft tar dem eller något särskilt du liksom? Nej, inte direkt ja, Det är ju sånt som är Väldigt intressant fråga är att man liksom kommer Kommer det bli bra framöver, eller kan man räkna med att liksom, det kommer vara lite buggigt i början, man får typ vänta ett halvår innan spelet blir bra. För en del är mm. ju liksom snabbt, snabbt, snabbt ut med spelet. Mm. Så om vi då tar EA till exempel, som vi, som vi pratade om förra veckan. Ja. Att det är liksom, som distributör, vi vill ha snabbt ut spelen. Ifall det är buggigt, det spelar ingen roll, vi kan ju patcha det senare. Mm. Vilket inte är något bra för en som, när man köper dem, att man, si man sitter, som till exempel jag med... Assassin's Creed det är fortfarande väldigt buggigt. Mm. Man väntar ju bara på att de ska komma med sådana jättestora patchar på det. De, som sagt, de har ju släppt två stora hittills, men jag väntar fortfarande in. Det är så mycket som jag vet som krånglar. Har läst mycket att det är fortfarande och är så, att det är fortfarande så bugget alltså. ja, det är... Jag tror det är dåligt för utvecklarna också För tänker de företaget säger att Om ja, vi släpper ut spelet så kan ni alltid patcha det efteråt Men när de väl har släppt ett spel så tror jag att de som sitter och utvecklar spelen, Då vill de att de ska börja på nästa ja. att de då ska gå tillbaka och hålla på och patcha Jag vet inte om de sätter ett annat liksom, patch-team på det då Och sätter ett huvudprogrammerare och utvecklare på ett nytt spel, mm. då kan de ju inte lägga samma tid på att fixa det här som om de skulle hållit tillbaka spelet och släppte det till senare och låta huvudteamet fixa det. Det är därför jag tycker det är så bra, då till exempel vi tar Bioshock Infinite, och sånt, det blir ju uppskjutet en hel månad, vilket mm. man tycker det är egentligen ingenting, men en hel månad, då kan man få, kan man ju leta efter så mycket buggar och sånt och försöka hitta allt. För de sa att de ville putsa till det så att det blev så bra som möjligt innan de släppte det istället för att mm släppa ett spel som de vet att det här är inte färdigt, utan vi vet att de här, de här, de här stora grejerna funkar inte i princip. Mm. Fortfarande... Det är väldigt bra när det blir som nästan när saker blir uppskjutet, det är nästan bra tycker man. Ja men det är bra att ha lite mer tid att göra att det blir, att spelet blir bättre än att släppa ut något som man inte är helt nöjd över. Precis, mm. men ändå, ändå läser man hela tiden så fort det kommer, upp, ah, men tyvärr, vi måste skjuta upp det här spelet nu till, till nästa vår och folk bara blir Åh, oh, hur kan de? Jag har väntat så. Man bara, håll tyst, det kommer bli bättre. De kommer ja. fixa mm. så mycket problem. De kanske till och med slänger in någonting extra under tiden och tänker Vi har det här, jag har aldrig riktigt tänkt att komma med i spelet, men eftersom som vi har det här halvåret liksom så kan vi ju fixa och lägga in det också. Mm. Det är, det är det ju de, alltså det är pengar som styr där också att Fort ut känner man pengar. Men problemet är att För de släpper ett spel som inte är fritt så kommer folk bli, mer, kommer bli väldigt tveksamma Till att köpa fortsättningen på spelen I så fall mm. för det, är liksom, uh, det, var, det var inget bra Sist, jag hade bara problem med spelet Helt igenom, jag vet inte för jag vill köpa några av deras spel Just nu tills de till allting. Ja. ja, det är helt värt att se fram emot vad som händer där. Precis, och det, det ska bli väldigt intressant. Men jag vet ju för att, vilka var det, det var EA, Ubisoft och sen var det de tredje som... Warner också, Bros. Warner Bros också med och ville mm. köpa in sig där. Vilket jag mm. förstår, det är mycket pengar alltså. Det är stora, med, Det är stora spellicenser egentligen. Vet du om jättestora. det bara namnen de köper eller har de något... Något spel som de har påbörjat och skapat en del Plera Så stycken, de köper ja. ett helt team, ett färdigt spel och Utvecklar det klart det, eller om det bara är namnet de köper För att utveckla spel själva för det i framtiden uh, Ja, det, Vad jag har förstått så är det med att man köper upp Den delen av studion som har hand om det Till exempel Darksiders, det är ju Virtual Games som gör utve Alltså utvecklar dem Så jag mm. antar väl att de köper upp den delen av studion då mm. Och då har även licensen Alltså för Darksiders mm. För det känns ju dumt ifall de bara köper upp Själva licensen så kanske de har ett spel De har påbörjat och sen liksom Tar man inte av det Det är inte så att, de, att det inte ligger någon form av Kontrakt för det ligger ju ett par spel som ligger I uh, utveckling nu Som att de till exempel, uh, vi köper den här Licensen och uh, Så säger då typ gamla TQ att ja, ni får köpa det här men ni måste se till att det här spelet och de som utvecklar nu får i alla fall möjlighet att göra klart det för att ge dem pengar och sen så får ni ta hand om licensen. Tror inte det kan ligga något sånt? Kan ju mycket väl också göra det ju. I alla fall att spelet, ett spel är typ 90% avklarat så borde det ju en fördel ifall de... Ja, det känns som det vore dumt att de inte... Eller ja absolut försöker. Det är ju många av de här licenserna som är kända och vet att man kommer att sälja åtminstone. Mm. Har du några andra nyheter för veckan då? I spel så har jag suttit och kollat på... Nvidia har ju gjort en egen spel... Hand... Spel... Spelkon... ...spelkonsol. Ja mm. så. Skulle beskriva hur den ser ut så ser den ut som en Xbox-kontroll. Med mm. en 5 monitor som man viker upp ifrån den. <skratt> Så, och fast den, den uh, kör på, den använder Android ja. på sig. Så det ska ju bli väldigt sant. För, men som jag en hand ser bilder på det. Ja, en handkontroll med en monitor på. Det är som Jag vet att det var några som moddade Xbox för och hade som en monitor man fällde upp från Xboxen. Så. Det är liksom en handkontroll med femtumskap. Det är ifall man säger att de har liksom satt ihop en X-kontroll med en uh, PSP. Det, det är nästan det man har gjort. Det är frågan om hur det kommer att se ut. jag menar oftast när man har, när vi har så mycket MP3-spelare och telefoner och hand-device, menar en DS är ju okej okay att sitta med och en PSP är ju okej okay att sitta med. Men att sitta med en sån här ordentlig handkontroll, jag vet inte hur, hur det nästan kan se lite fånigt ut. Fast du, den, den här, den är ju att den ska streama Precis. dina PC-spel till enheten från datorn typ. Precis, via ditt nätverk hemma ju. Ja. Okej, okay, det... så det är inte gjort för att vara liksom, ute och åka på bussen? Utan jo, du ska kunna program. göra men du ska också kunna, när du är hemma så kan du streama direkt från din dator. Men du ska ju kunna använda den när du är ute också. Uh -huh. Ja, man får se hur det blir. Ju. Det är ju mycket sånt här som är på GU. Jag, jag tycker ändå att ju mer olika aktörer vi får, desto bättre. På uh -huh. Ja, det är bara bra olika idéer. Det är bara bra. Jag tänker, mm. kommer det säljas så bra? när Jag menar, när vi har så mycket... När en mobiltelefon, ifall den kör Android och ifall den kör samma spel som en mobil, varför köpa en... En kontroll, eller en spelenhet där man kan spela så mycket på bara sin mobil. Och vill ifall det... man är en ägen dator, varför inte spela på den? Ja. Istället för att sitta med en enhet i handen och streama på sitt trådlösa. Och vi får se mer om det... Jag vet inte om, någon... Jag vet inte om det... Finns... finns det någon film eller någon klipp eller något på det här? Eller finns det bara de här bilderna än så länge? Det... Nej, alltså det finns massvis information om dem. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag sökte liksom eh, Nvidia Project Shield så fick man upp. Det, det finns eh, filmklipp. Jag kan ju ta. Eh, till exempel Total Biscuit har gjort en recension om den här på The Game Station. Ja, han har gjort en sån här recension på den, det är ju. De tar upp lite nya. Samma sak med eh, har han gjort en recension på som jag tänkte ta upp på näst, nästa grej är ju Steams egna spelenhet. Har de kommit mm. någonstans men jag såg att de gav investeringar på den här lilla lådan i 3 eller vad heter. Precis, det är, är XI3 som utvecklar dem ju. Okay. De, är för att, de gör ju sådana här minidatorer. De är 20x20 gånger 20, 20 gånger cm burk. Det är, det är där de ska använda för sin Steam-enhet. Ja. ja det är oro för de måste plats för ett ordentligt grafikkort där inne någonstans. Ja men de är ju så XI3 de jag har bara sådana här miniburkar. Och uh, det jag har förstått så ska man kunna plocka isär dem och byta ut, alltså uppgradera de här små modulen. Man mm. tänker sig det är väldigt mått. De har tydligen utlovat att det ska vara att det ska vara en terabyte SSD-hårddisk i. Ja, det kommer inte vara billigt att köpa den här konsolen Vad var han sa? att En, en terabyte SSD. Vad ska vi se? Jag vet att en 180 kostar över tusens. 1000... Under 1500 kostar en sån, eller? Det är bara 180 gigabyte, ja. Så då kan vi tänka vad priset kan gå upp för en terabyte. Jag menar också, när du köper jag menar bara för att den är mindre så i det här fallet, så betyder det mer pill och mindre, mer specialiserade delar. Det betyder att det kommer kosta mer än vad en prestanda, om du säger, om de skulle ha lika likadan prestanda för en full dator. Det de måste göra i så fall är att de måste sälja systemet och gå förlust med det och sen försöka tjäna in pengarna på Steam genom att sälja spel över det. Jo, jo precis. Att, att Om de säljer de här där jag förstod ju, när jag har läst om att ifall de säljer de här, alltså för det de har sagt med en terabyte, så kommer de runt förlora runt en 500 dollar per enhet. Mm. När de säljer dem sen. Men att de räknar med att de tjänar in det sen via Steam, alltså via spel och sånt ju när de använder de här ju. Ja, vi alla vet ju hur galet det är med Steam. Men det är samma sak med Xbox och Playstation, för de har ju också gått med förlust egentligen per varje enhet ju. Ja, men det verkar så, men vara då, så man gör. Men de räknar ju att Spelen i sig så kommer de att tjäna in, och samma sak var ju med uh, nya 3DSen att De räknar med att förlust från början, men så fort de bara säljer ett spel så går de plus ju ja. Det är väl den uh, typen av uh, strategi man får ha inom spel Sälj dem lite, uh, lite förlust men att man tjänar in på spelen i längden mm. Mm. Man hoppas att, att det blir så att du kan spela på Android och hålla upp då i så fall för den här, det här systemet och för Steam. Då, Steam vet vi att det finns det väldigt väldigt mycket bra spel. Ja, och Steam då ska man också man ska ha både, man kan ha, både ha Windows och man kan och det är Linux också de ska köra på. Mm. Mm. Eftersom det är där Steam nu satsar att komma in på och bygga ut på Linux eftersom de är väldigt missnöjda med Windows 8 ju. Precis. Jag tänkte annars på just den här, för den som XC3 tog upp, den är ju inte bekräftat på något sätt att vara Valvs egna Steambox-lösning. Nej, nej men det är där de ska bygga utifrån, tydligen. De ska i alla fall utveckla dem, XC3, och de har ju gått ihop i partnerskap för att utveckla för det, Steambox. i nuläget är det ju enbart bekräftat att det kommer en Steambox. Den, ja. den går under namnet Piston just nu, va? Ja, så steam loggan ja. Precis. Det är bara att vänta och se. Den där är jag faktiskt väldigt nyfiken på när den kommer. Den är så, jag, jag har suttit och kollar på lite reklamklipp man kan se, de har som en fästningsanordning så de sätter den bara bak på monitorn, så alltså, vi får en platt skärm och bara fäster den bak. Det är bara som en liten kug på baksidan <laughs> så det är ju, då har man liksom alltid, du har skärm och dator i ett liksom där. Mm. Så det är ju väldigt behändig istället för en stor klumpig burk och den ska kunna vara likvärdig med. Det är som en Precis. Mac du kan spela spel på. Precis, men det är, det är ju frågan hur kraftig den kommer vara och hur mycket det kommer kosta när man ska upp, uppgradera den. Mm, för det är lite är orolig som... för så små instängda lådor också för kylningssystem och sånt. Mm, jag, jag kollade hur, de, hur den... Alltså det är väldigt tydligen väldigt lätt att plocka Man ska ju vara bort på ena sidan och sen drar man bara ut och sen kan man, drar man bara loss dem. Det är väldigt enkelt tydligen. Mm. Allt är specialgjort liksom för att kunna hålla i den lilla och temperaturer. Det är en väldigt bra fläkt, vad yrkade i alla fall man. Ja, och man ser också att Steam i sig, de har ju nästan förberett eh, ganska länge på det här- i och med att de har gjort om där Big Picture som nu även finns på Precis. Steam. Där du har liksom ett, ett gränssnitt som kan förändras till ett mer konsolliknande liknande sådant. Mm. Jag testade den, det var väldigt ganska smidigt och bra, mm. tyckte jag. Det ska bli riktigt kul faktiskt. Um, jaha. Eh, om vi går vidare då. Uh, jag tänkte jag skulle bara nämna då. För jag, jag tycker den verkar så jäkligt intressant. Jag har sett Cyberpunk 2077. En teaser på det här spelet. Som kommer då. Och eh, det är ju då RPG. Cyberpunk miljö. Uh, man kan säga RPG. RPG från de som gjorde Witcher. Med känslan ett, från Blade Runner. CD Projekt Red. Ja. Och det är egentligen Cyberpunk 2077 Det är typ ja, en framtid där Avancerad teknologi inte bara Gör det lättare för människan utan även på På vissa sätt blir det liksom En sfiende på många sätt då. Så du har en, en väldigt Multitrådad story som Som de lovar ut och fokus kommer Kanske ligga på en lite mer Mognare eh, målgrupp Så den, den ser ut Att vara någonting för, för oss Helt enkelt man, man, kan, man kan ju inte säga att Witcher är direkt ju är också väldigt mature, det är ju väldigt, väldigt abrupt att säga att det är liksom för ungdomar, det är, det är mer 18-årsgräns års gräns för de spelare. Det är ju ingenting som man säger så det är inte något du ska sätta din dotter vid så här, sätt och spela det här, det är ett jättebra spel, det är bra för dig. Ja, det beror på vilken ålder hon är förstås. Ja, nu kanske inte det bästa. Min treåring här som sitter här. <laughs> Titta pappa, jag högg huvudet av den här gubben. Jag <skratt> ah! tvärs. Ja, ja. Hade du någon tanke för Lego Marvel? Precis, det blev nyss utannonserat att Lego Marvel kommer släppas här till hösten. Och man ska kunna låsa upp över hundra stycken olika Marvel-figurer. Ja. Det är ju ett spel att se fram emot, och jag antar för dig också som du är en liten Marvel-nöt. Ja, det var bara mest blivit så senaste åren faktiskt. Jag har egentligen aldrig läst några comics, bara filmerna som gjort lite så. Precis. Så, ja. ja, jag tycker det är kul också för vi har haft i senaste Batman Lego Batman 2 mm. så var det, det är ju liksom det är ju DC så nu kommer ju Marvel också få <gåll> sin beskärda del av kakan här på Precis. Lego. Precis. Och Lego, Lego Batman såna... 2 det var ju egentligen Lego Justice League så alltså, det var ju de jobbarna som det hade med från Justice League så nu tar du andra sidans Justice League här. Nu tar du hela Marvel och allihopa. Avengers hela rubbet liksom. Yes. Det, det ska bli väldigt intressant att se vad de för storyline i spelet. Mm -hmm. det, det kan man, ju ha. det finns så mycket att plocka på. Ifall de, ifall de slänger ihop en, en egen och bara slänger in alla figurer. För jag menar, hundra olika figurer, det är ganska mycket. Alltså, de, Precis. Har ju, de har ju väldigt många figurer att plocka från Marvel. Ja, och de kanske gör mycket till... På många sätt som de gjorde i Batman-spelet, första spelet där du har liksom en kampanj med där du har, ja vad kan det vara, Joker och Harley Quinn liksom. och så massa underhuggare då. Och sen beter du av några av de här kända bad guysen och använder av vissa specifika hjältar i det här och sen kanske vissa andra då. För nästa som är just, eh, kanske någon annan bad guy som är just för det här gänget, Avengers är allt emot de här eller vad det må vara. Det är mycket skoj här på gården. Då står det igen uppskrivet på inköpslistan hos mig så. Ja, du ser det. Ja, men, hallå, jag, tyck, jag, som sagt, jag tycker väldigt mycket om Lego spel Jag har de flesta. och jag som sagt, jag planerar att köpa in Lego sagan om det ingen också och Lego Batman 2 ska jag också köpa in för den fattas i sanningen. Så. Jag tycker om de är väldigt avslappnande och kul. Det är liksom hjärndött mm. Det, det är liksom, du plockar ihop grejer, du hittar en massa såna studs och sånt. Det är inte mm. svårare än så, plus det är kul. Det är liksom spel i koncentrerad form på något sätt. Mm. Det är ju verkligen själva spelandet som står i fokus Inte just det måste, måste jag, klara... jag orkar inte spela något mer nu Det är, åh, det är tråkigt Utan det är alltid lite roligt för det är... Mycket av det roliga är bara att höra ljudet Av att du får de här stadsen. precis så nu, Fast nu har de ju börjat med Prata i spelen mm. Sen Lego Batman 2 Där de började prata ja. precis. Och Sagan om ringen Då har de ju röster från själva filmerna. Ja. I vilka scener? Har du kört demonen nu jag har satt med demonerna på de här också nu i veckan. Ja, jag har spelat demonerna. Hallå, det är klart jag spelar demonerna. Ja, jag, tyckte, jag var inte riktigt glad över det, men ja, Batman var ju bättre än uh, demomässigt då än, än Lego Lord of the Rings-spelet tyckte jag. Lord of the Ring tror jag blir mer för att det är sångar om ringen För man tycker om sångar de så kommer automatiskt tycker om det här För man vill ja oh, just det det är det här och här Oh titta här borta mm. Det känns bara lite för de små sekvenserna som de visade upp Så känns lite ansträngt att de försökte verkligen nu, nu, Vi måste hitta någonting i den här scenen från filmen Som de tar, bara klipper in ljudet ifrån Och vi måste sätta in här Vi lägger upp en gris här Så nu blir lite roligt Så jag tänker ja men det kanske blir inköp sen i alla fall. Som sagt, så det, det är ju ändå ett legospel. Det är ju ett legospel. Ja. Du, du kan ju säga så här att nej, men barnen ville ha det. <laughs> <Ja>. <laughs> men alltså, jag kommer. Det är för mig. Ja, snart 34 år gammal, jag vet. <laughs> ja. Gammel Norsken. Jag är gammel Norsken, precis. För er som undrar så ja, han härstammar från Norge. såklart. Hade du någon frågeställning? Det var någonting du nämnde Precis, också Precis, jag tänkte ta upp lite grann här om Collectors och Limited Edition för Nu för okay. tiden så släpps ju spel nästan generellt i en eller tre upplager. Och de vanligaste oh. är ju Limited Edition eller Collectors Edition, vilket klasserna kan skilja ganska radikalt ju så. Precis. Det, jag, jag brukar alltid köpa Nordic Edition. Du gör det, jag förstår ja, nästan. Det den där. tycker jag är bra. <laughs> alltså, de, ja, där tycker jag är lite så här. För det finns så många som släpper Limited Edition bara. Äh, liksom. Där kan vi ta upp till exempel uh, Dead Space 3 ja, mm. finns just nu bara i Limited Edition. Det finns ingen ordinarie version. Det finns ingen bara Dead Space 3, utan det finns bara Dead Space 3 Limited Edition. Nu Kommer det en vanlig då? Eller vad då? Nej, nej, alltså det, det finns bara Limited Edition. Men då, då är det väl inte Limit, spelet slutet? Ja, jag vet. De... Det är ja, vi släpper en... bara 500 stycken exemplar. <laughs> ja, men <laughs> Limited, Edition, Limited Edition i spelvärlden det är ingenting som existerar. Uh, ja, det var en SSN Creed utgåva som var Limited Edition för den finns inte att få tag på längre. En del kör verkligen på Limited Edition, limiterat. Det finns bara typ 500 exemplar släpps bara i Sverige, 500 släpps bara i Norge och så. Mm. Men de som har här skrivit Limited Edition Dead Space 3, det är det enda som finns. Och det enda som speciella speciellt med det är att du får med två stycken nya dräkter och två nya vapen. Då mm. tänker jag vad, vad är liksom, du får två nya dräkter och två nya vapen Men om det bara finns Limited Edition Vad, vad, vad är liksom de två nya Från originalet som inte Släpps någon gång eller? <skratt> Jag vet inte det är det som är, Man undrar hur tänkte ni egentligen De tänker att När folk ser att det står Limited Edition Det wow. säljer jag vet Det liksom, står i Limited och tänker folk Jag måste köpa det för det, det är bara Limited men så är det inte. Limited my ass säger Precis jag Collector's Edition, då brukar det kanske vara lite mer begränsat mm. som Assassin's Creed, jag köpte ju mig Collector's Edition, såklart. Den, mm. den finns ju inte att få tag på. Samma sak med Diablo 3 Collector's Edition, vilket någon har. Jag förstår inte vad du pratar om. Du gör inte det, när jag förstår det. De finns ju inte att få jo, de finns att få tag på, men de är ryska utgåvor. Men eh, idag måste väl Diablo 3 Collector's ha gått ner i pris va? Nej alltså, Det sist jag såg dem så var det runt 1500 spänn. Fortfarande? För det liksom... Fortfarande. För de här ryska utgåvorna som fanns, eh, som de sålde, de gjorde dem så att de kan du inte spela här. Jaha, ja. Är ja. som eh, de köpte in dem så billigt. De hade ju sådana här bulklager på kanske 1000 stycken som försökte sälja på mm. 1500. Men de, jag tror de gjorde det så att du, ifall du köper dem så kan du inte du använda dem. Spelet kan du inte använda. Ja, men det ja, låter det är liksom jättebra. För, det, är inte, det, är inte, det är inte tänkt för att vara i vår region här. Så, för de förstod ju att folk kommer göra att bulka upp på fel, så säljer de jättedyrt. Mm. Och det ville de att någon annan skulle ta del av kakan, ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men, äh, ta, Max, köper du mycket såna här olika editions? Eller köper äh, du bara stamp -tjolet? Det beror på, jag menar nu för tiden så köper jag aldrig ens en låda. Jag köper nästan allt digitalt om jag kan. Med självklart vissa undantag, det, Om det det var länge sedan jag köpte jag köpte eh, från ett eh, fightingspel till PS3 som heter Blaze Blue som jag köpte, det, det är också ett där skumt spel där de bara, ah, nu har vi släppt två nya karaktärer och uppgraderat spelsystemet lite, men istället för att säga en expansion eller en patch så säljer vi ett helt nytt spel. Ja just det, och det här var typ tredje versionen av det spel jag köpte och jag köpte en limited edition av det. <laughs> Men det är, liksom, det är ett av såna här spel som... Man, man har något sånt spel. Alla har något sånt spel som det spelar ingen roll. Ja, men det här, det här vill jag lägga extra mycket pengar nästan oberoende vad det är jag får från det. Så, Precis. det spelet man gillar det så att man, man vill lägga lite extra. Mer än vad, extra grejerna man får. Precis. I, I vissa fall så är det också ett, en form av att köpa grisen i säcken. För... Det är klart man tycker om när det är ju som när Diablo 3 eh, utannonseras. Jag på en gång sa till att jag vill ha Collectors Edition liksom. Och så fick jag den och sen så efterhand ja, jag körde den en par månader sen och jag har inte kört den direkt nu mer. Det låser ganska snabbt där. Alltså på uh. Diablo 3 när man har igenom tre, fyra gånger då kändes det att ja jag vet vad som kommer hända. Det enda som händer det är lite svårare. Utöver det mm det händer inget nytt, du går, och, du går och grindar du går och försöker hitta de speciella vapnen, de speciella armor och sånt där men i slutändan det är det exakt samma hela tiden. Precis, jag tycker det, det de gjorde fel var i miljön. jag ville ha det som de hade i två år, det var mer slumpmässig miljöer liksom är det liksom för det, det skapar en, det, lite av en form av Utforskande varje gång Efter tredje omgången så vet du att Det ser ut så där och det blir så där. Liksom. Den där skillnaden var ju liksom att åh, Nu är den här dörren öppen Eller nu är den här dörren stängd Det var ja. variationen på banorna Och Erik du då, hur är det med dig och Limited edition? Jag vet att du köpte en, limited, en, limited, en Special edition här för inte så länge sedan Som du var väldigt ja. nöjd med ju. Ja, nöjd och nöjd Jag vet inte, jag fick den för 50 spänn Det gick ju så snabbt att spela in den där jäkla spelet Alltså Precis. som Det var för övrigt Max Payne 3 som jag, jag gick ut och spacerade på stan med dig faktiskt av alla precis. människor Och eh, kom till game och var de så hutlösa och sa Vad var det skulle kosta? 199 först eller vad var Ja, 199 precis ja. Sen kommer inte jag ihåg, jag hade väl några presentkort Du hade, då, du hade presentkort på 100 som Ja, just jag hade presentkort på 100 kronor Och sen när jag gick fram till dem så hade jag ju visat sig också så här gamekort eller något du tappade ytterligare 50 spänn. Så jag fick ju den där Collector's Edition-boxen för 50 spänn. Jag, men det är klart, det är jag, 50 jag. spänn. Precis, och jag betalade betydligt mycket mer för min. <laughs> ja, ja, men den här är för PC, den är för Xbox. Är, precis, det och det är ju det är 200 kronor bara där. Precis. Mm. Så. Ja, ja. Nej, men det, det är kul att han spelar klart innan du har kört igång det. Och då har du precis. ditt dina. <laughs> ja jo, men problemet är ju att jag sitter ju på en, en tjock tv och ja. när siktet är, du har ju testat och siktet är ju inte det kanske bästa och så när man sitter på en tjock tv och spelar ett spel som ska vara spelat i HD, jag ser inte vart, vart det är jag siktar ibland så... Precis. Därför har det blivit på is, men jag siktar ju på att skaffa in en tv framöver. Då blir det lite mer spelande. Så. Ja, det kanske inte är det bästa spelet ute, men för 50 spänn är det helt okej. Okay. Ja, alltså, ifrån, ifrån de har döpt om det till något helt annat så hade Shore... Die hade Hard! Die Hard, precis. Det är ju Bruce Willis nästan. Ta bort skägget så är det ju Bruce Willis i spelet. ja. Hade de tagit bort Max Payne så hade de sålt mycket bättre, för hade folk... Åh, oh, en ny story... En, ja, jag vet inte om det betyder att det skulle ha sålt bättre men däremot så skulle folk ha Folk kanske än... inte hade blivit lika besvikna på Max Payne-spelen. Ja, för det är ju mm. inte Max... Det blir ju så... Själva spelet i sig är så jäkla... Jävla... Jag finner inte ord. Om man säger, om man säger Max Payne, då tänker man noir. Mm. Precis. Det här är MTV istället. det är ja. Klippen hoppar och tillbaka det är absolut ingenting som de andra spelarna Men som sagt, jag fick det för 50 Spencer, ja, precis, precis Jag fick också nöjet att se dig, Ja, ja, ja. Men, jag, men. jag har mitt egna, mitt egna special edition. Mm, men, om, vi, om, om, om vi går tillbaka till den special collectors edition. Vad är det för någonting som lockar när man ser är det liksom är det någon cool figur med eller är det någonting in-game som är intressant? Jag vill ha prylar som, jag vill ha, ja, om det, som förr när de riktiga boxarna fanns, då brukar du få, man fick så här eh, som, eh, jag säger bara, säg Neverwinter Nights eller något, du fick en stor karta och något till liksom. Precis. Du fick något hållbart, något tangible liksom. Ja. Som man verkligen kunde själv känna och lika som med saker som utöver det så är det egentligen extra grejer bara som saker i spelet. Men jag tyckte mer om att ha en fet manual. så här liksom. Jag tycker om att ha så här tjocka, liksom, genuina grejer i boxen. Ja, ibland bara att man får en större låda är roligare. Jag har ju alla mina alla lådor som jag köper nu för tiden som jag byggde min dator av. De ställer jag nästan upp på hyllan och det är roligt att ha bland alla sina spel som står på hyllan så kan man ha en liten extra större låda där också så man mm. bara stå på de prydna nästan. Precis. Vad det jag tyckte om just med Diablo 3 kollektorsboxen Att den var den var så maffig. Den hade de fixat till med så här bilder och det var en stor bokgrej och liksom jag, Gud, jag kommer inte ihåg vad det var i den där, det var och, mycket grejer. Och själva lådan är ju, alltså, när du lyfter av den nu så är det ju ja. inskuret och sånt där runt omkring. Relief och sånt. Det är väldigt snyggt gjort ju. Ja. Ja, det, det är ju inte, inte som någon gamla en sån här, papplåda. Nej alltså, ifall jag köper, vanligtvis i Assassin's Creed, då har du alltid följt med en, en figur eller något sånt där. Max Payne var ju också en figur. Precis, en staty som följer med. Sådär. Och i min Splinter Cell, jag köpte också. Mm. Billigt på Tradedad så följer de med en figur också så jag börjar nästan tro att det är figurer som jag ja. följer med. Fast jag tycker det också kul ifall det följer med. Som de har mellan PlayStation och 3, liksom exklusiva grejer. Ifall det följer du med singleplayer barn och så. Ifall det följer med, med multiplayer och sånt, nya dräkter och sånt, det är totalt ointressant för mig för jag är ingen multiplayer-människa. Mm. Jag tycker om singleplayer. Till Assassin's Creed så följer du med, tror jag, tre stycken. Single player. extra baner. Playstation mm. 3 fick en exklusiv. Sånt tycker jag är kul att man får med. Uh, Dead Space 3, de får ju som, med, som sagt två nya dräkter, två nya vapen vilket kan förbättra ens tillvaro i spelet ju. Precis. Sånt tycker jag är kul när man slänger med. Man får någonting extra som kanske gör spelet lite roligare, man, får någon, man kan låsa upp någonting på dräkten. Det tar ju ifrån lite grann ifrån man ska, ett sånt här spel som man ska grinda och få saker. Mm. Men det är alltid kul att få med någonting extra till. Det beror på lite hur mycket det är, för jag menar när du säger saker som bara, du får lite kosmetiska saker till exempel. Det, det för, om jag, för jag som inte köper nästan någon Collectors Edition, jag, jag är väldigt nöjd med det Jag tänker att jag behöver ändå inte det. Så att, så länge det är direkt med de som vill köpa det extra, de blir nöjda med det. Men de som inte vill köpa mycket så känner inte att de blir, att de borde fått det ändå. Mm. Jag kan säga också att det jag tycker är bra, på, när de har just sådana här kosmetiska saker till exempel. Som i Diablo 3 där så har du ju med så att eh, du kan liksom trycka på en knapp och sen så får du så här vingar i spelet. Eh, vilket bara de som har Collectors Edition kan få då. Mm. Uh, och på det sättet, det ger ju ingen liksom, fördel i spelet på något sätt det, det, det, det, är ju, det är ju mer bara en skryta grej att titta vad jag har mm. För det, då, då springer den runt en snubbe av, av fyra Som har plötsligt så här, ringar på ryggen liksom, Som ljusar upp, ljusar upp där De bara, aha, det var intressant Jaha, kollektorsnubbe. Ja, Precis, det är fin. samma sak med att ha ODST för om man förhandspoke så fick man en, alltså en hjälm som brann no? okay. <laughs> en, brinnande, en brinnande hjälm. Det, var, det är det enda. Det är liksom bara kosmetiskt. Men då vet folk att han förhandspoke det sitts man Finns det en multiplayer på Saints Row? <laughs> han har en jättestor flygande dildo då för sig. Han måste ha kollektorsnör. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså ifall det är bara kosmetiska saker, då tycker jag att då borde, bara, borde bara följa med rent mm. allmänt. Jag vet ju att i Dead Space så dräkterna ger ju fördelar i själva spelet. Så det är ju inte bara en ut, ut, ett nytt utseende, utan de har ju mer inventory man tål, mer skada och sånt där. Mm. Det beror på, jag är okej. Okay. Så länge det är... Så det är inte någon endgame stuff om man säger. Om det kan. Ja, det hjälper dig lite i början, men sen hittar du någonting bättre lite senare. Då är jag okej okay med det. Men är det något som. Jag tror det var. Jag vet inte om det var DLC eller om det var Prior till gamla Dragon Age, men du fick någon armor eller ja, vapen det, eller ja. något som. Det var äh, typ, Dragon Armor. Ja, det, det var något av de där som var väldigt väldigt bra som nästan höll dig genom hela spelet. Vänta, till... Uh, nej då, mm. Mass, Mass Effect Armor. Man fick ju... Man köpte Mass Effect så. och uh, Dragon Age fick man i Mass Effect <coughs> fick man Dragon Armor och i uh, Dragon Age fick man Mass Effect Armor. De var ju klart mycket bättre ju. Ja, och det jag var ju jag, jag inte genom, så Man behövde ju inte byta direkt på ett jättelångt tag. Det, det tappar tag, ja. ju en väldigt stor del av spelet tycker jag. Men ifall det är ett sånt här, en dräkt eller någon vapen som kanske håller sig i 5-10 nivåer, det är ju helt okej. Okay. För att senare så måste man ändå skaffa ett nytt för när allting blir svårare och svårare. Ja, Ja, ja men det, det är helt okej okay med. Så länge det inte är något starkare. Jag är helt okej okay med bättre starting equipment om man säger. Så länge man hittar bättre efter ett litet tag. Det är där jag har lite problem med, att i spel och sånt, till exempel på Xbox, så kan man ju på dräkten köpa till sig dräkter. Ta till exempel Dead Space 1 tror jag. så kunde man köpa till en ultimat direkt med allting är upplåst och sånt. Då tycker jag tycker. Vad är meningen med att göra ja, där? Det, det förstör ju hela spelet nästan. Det, utmaningen är liksom liksom, som till exempel Dead Space, att du, måste ha, du har bara så mycket mängd du kan bära med dig. Du har bara så mycket animation, animation du kan ha med dig. Varför då by, låsa upp allting? För då har du förstört helt. För då jag kan jag plocka upp allt jag behöver. För det spelar ingen roll. Jag har utrymme. Det är inget, det är inget svårt på ju. Så är det ju. Att mm. de, de som vill ha fördelar, de kan köpa sig fördelar i spel, vilket jag tycker är fel. Du ska, du ska jobba för att få det bästa möjliga. Mm. Så där, men då tror jag vi har pratat på ganska bra i alla fall om eh, både ditt och att den här på spelområdet. Precis. Mm. Jag tänker vi tar en liten paus här så återkom återkommer vi sedan. Mm. Så där, då är vi tillbaka här igen på Anon Fanboys eh, Och eh, ja, vi tänkte helt enkelt fortsätta Nu med lite film, tv eller serier Då Och eh, om vi börjar med eh, jag kan börja med dig Danny Med lite vad du har tittat på För du sa att du hade tittat lite på trailers och annat Jag har suttit och kollat på en hel drös Med trailers Till exempel eh, <kör> Jag kollar lite mer på Evil Dead Jag så suttit mm. och lite grann och Lysmilden och jag kollade också på uh, från Comic-Con så hade de ju en... Uh, de intervjuade dem och pratade om det så det är, det är ganska kul och intressant att se när de Sitter de går igenom varför de har gjort det. Nu det visar det att det är en kvinnlig Ash och de har ju döpt om nu så heter ju. det är inte Ash längre ju. <laughs> ja... Så... Uh, Bruce Will var ju med där också och... Uh, ja. Bruce Campbell, ja. Uh -huh. ...har höjt stämningen. Om vi säger mm. så. <laughs> Men är. Jag tänkte. det, för Regissören. Det är ju inte Sam Raimi va? Nej. Nej. Okay. Är Men han är, med, är han med på något sätt, eller är han bara fortfarande med som screenplay, liksom gammal screenplay, någon liksom writer. Han är säker på att bli rådfrågad om. Ja. Storyline och sånt där. Men. Annars han har han så mycket med att göra Utom att han äger detta till det Men de har ju gått ganska radikalt Från de gamla filmen Så de var ju komediskräck Det är liksom mm. det sprutade blod Fast i de gamla filmen Det var ju inte rött blod Det var liksom grönt Det var, liksom var blått Jag det var tyckte det var, alla var mycket mörkt blod också I vissa fall här. Ja precis måste det här för att se trilgen den verkar betydligt mycket roligare och grymmare. Det är mm. mer så som den gamla filmen kanske skulle ha varit. Det, jag, jag skrev det som om man ser på de gamla Evil Dead filmerna så börjar den första som att den var ganska så vad ska man säga, den var ganska så skräckmässigt bra liksom. Precis. Sen på tvåan då blir det lite mer slapstick och sen på trean då var det nästan mer komedi än skräck. Det, det är väl mer att de sa liksom, vad var det publiken vill ha, att de regerade bättre på den här biten Och komedi och Bruce Campbell, jag menar Har vi en, en kille som håller på att slå sig själv i typ en kvart i ansiktet det, Vem kan låta bli att inte tycka om det? Jag hörde när jag hörde på det Så Men de, de gamla filmen, de blev ju mer och mer komedi ju längre det gick Men det är kanske mm. för att de kände att det här är där folk så, det sålde mest hos folk liksom, som komedi Medan den här filmen har gått tillbaka till början liksom, Det är det grymt, det är rått det, Ja det... och sen också Sam Raimi hade väl lite av en uh, Han tyckte ju om de här gamla Three Studios Precis, slapstick som, Och den slapsticken fanns ju mer och mer i senare filmer då. Mm. Det är väl det Jaha, vad har du sett mer då för något trailer? Uh, jag jag tittade på G.I. Joe Den nya filmen som kommer ut den kändes ju inte så speciell som första filmen, kanske inte var den bästa. Och det här känns mer som att vi slänger lite fler karaktärer från den gamla serien. Mm. Och hoppas på, det, nu är The Rock är ju med, eller Dwayne, ja. Dwayne Johnson som han egentligen heter. Och Bruce Willis. Och Bruce Willis. Jag, när jag såg tiden första gången, jag tänkte så här: Det här måste vara någon som har klippt in från Die Hard. Och sen, för, för de första klippen, då är det liksom bara man ser bara honom. Det är inte mm. att han är med någon. Då tänkte jag, det här är nog inklip, det, det här är någon som har flikat till den här. Sen, helt, så var han liksom är och jag bara, ha, okej. Okay. Det, det känns lite annorlunda att se honom <laughs> i en sån här film. ja Alltså den Men, första filmen var ju faktiskt, om man, man ska säga det med ett ord, blah. Är riktigt, riktigt dålig Och det, jag vet det lite så lite kontra Alltså, jag har ju filmen på Blu-ray Men det är mycket ja, billigt och är En effektfilm uh, jo. Men som filmsätt Det står ingen story Dåliga det, det, överlag vi säger så överlag Det är ju som den gamla tecknade tv-serien Det var liksom Vad gör vi i den här delen? Vi bekämpar de onda Okej, okay. mm. på vilket sätt gör vi? På vilket sätt som behövs hur mycket, hur mycket explosioner kan vi få in i en film? Så mycket <laughs> som det bara går. Det som jag tycker är synd om man, En liten detalj bara. Uh, Joseph Gordon Lewitt, Lewitt var ju med i, i första där. Och första är som av stora mått uh, så där är lite så tarnishes uh, liksom hans uh, reputation om man så säger. Det har varit mycket svängsk här men uh, annars så... Uh, Ja, den har ingenting. Men vi får se vad det blir med tvåan här. Det är ju action. och action det är ju Ett, ett en kalkonfilm. Det känns som de gjorde avstånd från det här. Men att de fortfarande inte liksom bekräftar att första filmen egentligen var med. Det finns några karaktärer kvar. Men utöver mm. det så är det som de har gjort det är nästan en ny start. Det är liksom, vi struntar i första. Några plotlines är kvar. Men utöver det så verkar det vara så mycket som har följt med. Mm. Så. Annars så... Tittar jag på trailer för Despicable Me 2 Ja, Despicable Me 2 ja Precis, precis. Den verkar <här> ju <den, ä> <här> precis som första så här, Ybersnuttepluttig <här> mm. <här> uh, Trailen är ju inte så lång Och det är ju mest de här små Gula, roliga sakerna som är med så. <här> Ja Jag Jag kommer ju gå och se den Jag tycker, jag tycker att den är ett kul Första filmen är rätt kul Ja, den, den kom i sig. ingenstans Tyckte jag när den kom men det, jag skrev om är som jag har en så det är i. borta i filmhyllan nu så. Ja. <laughs> Nej, den är, jag tyckte den var bra faktiskt. Den kom det. kommer kom ju ungefär okay samtidigt tid som den här Megamind också va. Yes, Eller? de kom mm. samtidigt nästan Så där ja. Det finns lite goda filmer ute och det är ju samma lite samma stil på, på, på alla de här med att de, de bryter lite över de har alltid in referenser till nutiden liksom och lite så där. Det känns som det i alla fall för var det ju inte på samma sätt på det, Så liksom uh, Jag tänker om, om man ser till exempel på gamla Disney-filmer från, från början, då fanns det ju inga referenser Till att de liksom körde in någon gammal låt Från någon tv-serie eller någonting Eller att de liksom satt på sig en bandana så var det så Rambo Influerat liksom. det, det fanns inte då Nej, det var ju liksom bara eh, Själva musik i från filmen Det var ju ingen liksom ja. Utifrån, det var allt som var specialskrivet för själva filmerna filmerna ja. Precis För nu är det nästan Om man ser till alla de här filmen som kommer nu Alla Det kör referens, referenser, referenser Ser du bara Shrek Det är, det är ju Visst om du bort, Även om du bortser från alla de här sagoreferenserna Så är det ändå mycket referenser till Nutida liksom, fenomen och, och saker och händelser liksom. Det är mycket, de parodier, mycket parodi på mycket samtida grejer ju filmen ja. Det ju vilket jag, på ett sätt tycker jag gör att filmen tappar lite för när du, när du gör så, så så fastställer du den i tiden på ett sätt att om du refererar mycket till någonting som har hänt just då vid det här tillfället så, så är det många som, ja men det var så då liksom. Däremot man har någon mer universal komedi så att säga som, som gör att du liksom, om du tittar på de tidigare Disney-filmerna där du har liksom, liksom komedin som håller sig inom Filmens ramar liksom. Så mm. då håller den fortfarande idag på ett helt annat sätt. Sen så ska man ju inte säga att det inte går att göra bra film. För det är självklart att det ser Lejonkung. Den har mycket referenser i sig. Och då utspelar det sig ändå liksom i Afrika på en jävla savann och lite i djungeln sådär. Men ändå referenser till <laughs> show och dans och musikaler vad gud vet vad det är med där. Men det beror ju helt håll på vad man, vad man har kört referens till. Ifall det är en stor grej, någonting mm. stort, så kan ju det hålla. Ifall folk har liksom det i minnet, liksom, så Precis. gör ju inte det någonting. För det försvinner ju inte bort. Men ifall det är någon sån här liten detalj, liksom. liten detalj som har hänt någon gång, då kanske folk säger, uh, ingen aning vad, vad, vad, vad är skämtet här? Precis. Så, sånt tappar ju de små grejerna. Men ifall de har de stora sakerna, det kan ju hålla ett längre tag. Mm. Ah, ja, det var bara en avstickare. <laughs> Precis. Var det nog. Någon... Jag har det nog mer trailer som du har? Eh, jag såg en väldigt hemskt dålig trailer. Tänkte på okay. den, den. heter eh, Haunted House. Haunted House. Av skaparna av eh, de här parodifilmerna. Det eh, här utav av Wayans bröderna. Det här är Marlon Wayans, Wayans det ja. här är på, de här är ju parodi på Paranormal Activity. Mm. Och det jo, jag har sett typiska Det typiska konceptet, det är ju Ubertal hur det är Ja, liksom, men det är ju ja. Scary Movie typ. Det är ju Scary Movie. Ja, fast. det är precis Här här nu över uh, Paranormal Activity. Och det är exakt samma koncept. Jag kommer nog inte se den, för jag har inte sett de senaste Scary Movie, för de, visst Första var kul i sig. Mm. Det var liksom parodi på så mycket andra grejer. Sen liksom tappade det liksom samma koncept, mer och mer, ja, vad ska man säga... ...gräp de slänger in och det tappar ju efter ett tag. Man bara, oh, vi har sett det här, det är inte kul längre. Precis. Ja, det får vi se. <laughs> Kanske något man ska undvika då. Annars mm. tittar vi på Pacific Rim, som är Guillermo oh. del Toros nu. Ja. Precis. Hörde du det om eh, GLaDOS? Ja, eh, hon som gör rösten till GLaDOS gör ju rösten till Dator. Han, frågade ju dem, alltså, han bad ju om tillåtelse från Steam mm. att få använda hennes från röst. Valve, där, ja. Från Valve ja. Från Valve, att få använda hennes röst ju. Men eh, vad jag har läst så, i trilen så är det ju exakt samma röst. Men eh, tydligen så ska de använda något annat... Uh, vad heter det? Typ, filter, någon typ filter på hennes röst I filmen alltså att ah, I okay. trilen så använder de tydligen samma filter Men att det, det ska ändras lite grann tweakas lite grann så alltså det inte ska vara exakt Men att det kommer vara liknande Han Är det GL som gör den Eller vem var det som gjorde den Det är GL Modell Toro som gör Pacific Rim För han är ju en sån ibenörd Och jag vet ju att om det är någon som gillar Portal så är det säkert han. Ja, han sa så det. Jag... Han har sagt i intervjuet att han, är, att han tycker, tycker väldigt mycket om det spelet. Det var därför han ville ha, för att han hörde henne därifrån ju. Och då vill mm. han använda, för han tyckte det var en sån eh, speciell röst att han ville använda det som sin dator. Det är ju skitcoolt tycker jag. För, förutom att den här gången ska den inte vara lika sarkastisk och ned, nedlåtande. Nej, det <laughs> behövs nog de skiljas lite för Annars blir hon lite <laughs> typecastad kan man väl säga. Han var ju också... Försök göra eh, Mountain of Madness som han verkar ha försökt få igång och göra på flera år nu. Där mm. eh, Tom Cruise också är uppskriven för. Jaha, Mountain spelar huvud... Madness? med. Det är en. Eh, HR... Gai... eh, vad säger HR HB Lovecraft? Lovecraft, right. precis. Det är Lovecraft story som han har ju. Det är ju Oha, Cthulhu. Okay. Det är en Cthulhu-historia också. Okej. Okay. Och jag kan mycket väl se att han Han sa nu att han skulle försöka Ut nu igen och se om han kunde få någon Som ville Vara med och göra den För mm. Han har tydligen försökt förut Upprepade gånger från någon studio Och var, vilja vara med men att det är ingen som har Huggit på den direkt Nej, så okay. Han sa att nu ska, nu ska han ge sig ut och försöka En gång till mm. Jag menar ifall ja, vi... han, han, han har lite mer bagage nu så att säga och Precis visa upp att oh, Hans jag vet jag stil gör. av film. Liksom skapande som P ja, vi Pans labyrint de kultur. Coolt. Ja, vi vet att du tycker om Del Toro. Han har ja, gjort ja. elvo i filmerna. Ju, så. Ja, ja, ja. Ja, ja. Detaljer här. Jaha, ja, var det <laughs> mer trailers som du har? Man of Steel har jag kollat på. Det är en film som mm. ser fram emot. Ja, och som det är kul. Ja, de har ja. satt en speciell ton där. Precis. Det är, liksom, det är väldigt mycket det här på... Uh, känsla för andra, ju. Mm. medmänsklighet. Ja, men det är, ju det, det är ju hans stora grej egentligen. De måste få något. Jag hoppas förhoppningsvis har han liksom kval kring det här då. Precis. För i trailern så, så det man får se att, är att de är med i någon olycka när han är liten nu. alltså mm. en buss och han. han... Precis som jag Kevin Costner, hans pappa på jorden. Uh, han säger: liksom Vad skulle jag ha gjort? Skulle jag ha låtit dem ha drunknat? Och sa han: Det kanske hade varit bäst att göra det. Istället för att visa upp dina krafter. Mm. Så det, det, det, det, det, det är grundstörningen förstår man. Liksom, att hur, hur ska jag kunna göra gott utan liksom, avslöja liksom, att jag har de här krafterna Precis. Jag tänkte först när jag såg den trailen, tänkte jag. Okej, det var ju konstigt att han säger så. För det är, är det någon som i, i, i Stålmannen liksom, som hjälper honom att bli där han med, så är det pappan liksom. Det är han som är hans... Eh, Precis, det är, det är, är han som är stöttepelaren här. för honom genom hela, alltihopa. Det är ju han som Om liksom träger, honom leder lite, honom och, Om du gör honom lite, nej, då, då vet jag inte. då. ja. Vad det här? Men jag, jag, där... förstod, jag förstod exakt vad de menade. Däremot är det så att de använder det här till att han själv kommer fram till någonting som kanske pappan hela tiden har menat. Vad vet jag? Vi får ju se filmen sen när den kommer vad, vad egentligen det här kommer att bli. Va? Men, det, då... det alltså, men de treliga sätten, det finns ju olika med... Till exempel Kevin Costner och uh, de andra som har special. De är ju så här känslomässigt gjorda. Det är alltså mm. man känner, de spelar på en viss sträng. Ja. Ja. De är väldigt, väldigt bra gjorda. Och så musiken som ligger precis i bakgrunden som man inte riktigt hör. Men att den spelar ju på en viss ton också. Mm. Ja. Det är väldigt snyggt gjort. Precis. Men ja. den, den ser fram emot. Kommer i sommar, väl? Mm. Ja. Så ska det vara sagt, så i alla fall. Precis och det är väl mer än det jag har att säga om Film just nu Jag tänkte bara nämna People's Choice Award Har ju varit nu och de som vill Kan ju gå in och kolla på De, de har ju utsett sina favoritfilmer Och skådisar och sånt Det ja, okay. var igår, igår Var det Rekommenderat folk att mm. kolla upp det och se vad de har Vält ut People's Choice Awards Det är allt från film till talk shows. Jaha, okej. Okay. Mm. De, de har allting. Gå och kolla på det. det är, jag har kikat på det. Det är väldigt intressant. Det är musik också. De har det mesta. <laughs> och jag vill nämna att uh, The Hobbit har blivit utnämnd till tre styckens uh, oscars också. Jaha. I uh, vilka områden? Makeup, graphical design och... Oh, vad var den tredje för någonting? Scenografi liksom? Eller vad? Uh, nej, jag kommer inte ihåg den tredje. Men tre stycken har blivit nominerade till... Sa effekter, eller? Uh, Ja effekt och liksom makeup var två stycken. Mm make makeup och kostym är ju samma då. Det tycker jag tre stycken. Och jag kom på en sak precis nu att ABC är tydligen intresserad och blir inblandad med Star Wars live serien. För den har ju legat på is här nu ett bra tag och jag, jag själv och säkert andra väntar ju spänna, med spända steg på vad som ska komma ut av det för de har väntat länge nog. Problemet med att de legat på is har ju varit budget, de har inte haft tråd att göra den. Och nu ifall ABC vill komma in och lägga lite pengar och producera så mm. skulle inte jag säga helt nej till det. Men vi får ju hoppas att se att det går vägen att de tar upp diskussion och gör någonting av det. För det, det skulle vara kul att se. Men nu tror jag jag inte har någon mer. <laughs> nu får det räcka. Nu får jag hålla till. Max. Ja. <laughs> nu får du vara med en stund också. För jag var med igen. Vad trevligt, vad trevligt. Ja, jag kan gå igenom lite smått. Jag, jag har haft eh, kollat lite på den nya anime-säsongen som har kommit upp. Vi har, eh, ja vad ska man säga, det, det, det är en udda sväng som har kommit för det har kommit ut mycket, mycket så här små avsnitt som är 3-5 minuter långa. Typ webbepisoder liknande. Ja, det är väldigt irriterande. Det är, det är, inget, det är inget roligt att se på det. det jag menar, anime är ett hyper redan till att börja med men om du ska tränga ihop det till ett 3-5 minuters avsnitt så sak, det känns väldigt dåligt producerat nästan. Jag vet inte om det är liksom små, små saker som nästan försöker få plats lite här och där. Ja, ni har fem minuter på er att berätta er historia. Liksom, mm. Du blinkar och du har missar halva historien. Precis så är det. Men det är också men fortfarande det är annorlunda så att de måste ändå ha en och en halv minut intro och en och en halv minut utro på varje oh. licensierad <laughs> låt. Det är fortfarande ett måste så att japaner de är ja. inte riktigt kloka ja. äh, ja, jag vet inte det är mycket, det är mycket så här små grejer som jag har eh, tittat på så liksom, vad är det här för något nu? Det var ju... Det har inte riktigt varit jättemycket grejer att se där men det är ett par serier som har börjat nu, vi är fortfarande mitt i, det är många första avsnitt som fortfarande kommer ut. Mm. men eh, några av dem det var något avsnitt eller någon serie som heter Amnesia som handlar om någon tjej som eh, hade krockat ihop med någon spirit av något slag så eh, de blev tillsammans i en själ så att eh, hon har tappat hela sitt minne och så ser hon en, ett osynligt spöke eller det en, ju en spirit en, en person då som talar med henne men det är bara hon som kan se honom. Jaha och den som var riktigt ut den serien det var att eh, alla klär sig väldigt väldigt undligt. Alla, alla känns de kommer från en jätteskum design eh, firma eller något säger jag, som har väldigt väldigt olika specifika kläder så att alla Jag kunde knappt hålla mig för skratt när vissa personer kom bara, jaha det är så där du går klädd så. Är det någon kläddesigner som har liksom betalat för den här serien eller jag kanske? Jag vet inte om de som tror att de vill vara kläddesigner som men jag ska designa karaktärerna till den här serien Ja, det var, det var typ det jag då, det var en tjej med amnesia som, det att folk hade undliga kläder, det var det jag tror, uh -huh. jag vet inte om det är något när att du sa När du på. sa att de hade undliga kläder, eller så här, konstigt, liksom, jag bara, jaha. Nu använde en, en, en hatt som en sko. Okay. Så det, var var är det, inte. det var konstigt. Men det var någon kille som hade eh, någon sån här stor svart rock på sig. Ja, men det kan vara rätt häftigt. Men den här rocken den bestod av hälften skärp eller något bara på ena sidan. Och han stod helt allvarligt som att ja, men det här är vad jag går och klädd till varje dag. Och ingen reagerar på det så att. Eh... Ja, nej, jag vet, jag vet inte vad det var för något. Men finns den ut alls? Eller finns det bara de här webbepisoderna på den? Eller? Ja, nej, det var, det var ett fullt avsnitt. De här små webbepisoderna nämner jag inte ens. Nej, okej. Okay. Det... Ja, för den är faktiskt intressant. Tycker jag. Ja, vi får se vad det är för något. Det verkar vara mer av en av en tjejserie kan man tänka för att det är mer en huvudkaraktär och förmodligen en romans med en massa killar vad jag kan förstå Aha, av, okay. av första avsnittet. Så jag vet inte, det är något för dig. Är det mer, var det komedi liksom? <laughs> det var lite små komedi men det handlar ju om en tjej som råkar då vara omgivna av massa killar som hon jobbar med och... Jag vet inte. Det är inget jag tänker se på i alla fall, men det är, Nej, okay. det är möjligt att det kan bli något. Uh, vad har vi mer för grejer? Vi har... Uh, också, ...som också Föjling säger. Vad heter den? Kotorasan. Okej. Okay. Vad intressant. Det handlar om en uh, liten flicka som uh, kan läsa tankar. Mm -hmm. Och det är oftast man ser såna här, så här någon militär special-ability som kan läsa tankar. Men det, det här börjar väldigt mörkt. För det, det, det är en värld där hon som ett litet barn kan läsa andras tankar. Men förstår inte att andra inte kan det. Och förstår inte varför folk blir sura på henne när hon avslöjar saker som lögner och sånt. ja okej. Okay. Den, den var väldigt fan. Hon... Förstör sina föräldrars äktenskap till exempel. Och den där historien blir väldigt mörk. Att hon blir en växer upp som en tjej med ett helt mörkt och blankt uttryck och då inte skapar några vänner alls. Och jag tror det... att serien är halva första avsnittet är bara en intro på och ska, bygger upp väldigt, väldigt mörkt. Det börjar mm. med det är gjort väldigt bra för att det är väldigt mycket bra färger. Men sen mot mitten så är nästan, det är nästan svartvitt för att färgerna dör ut desto mer dystrare det blir. Det låter ju riktigt det intressant. Var, det faktiskt. var intressant för att sen vid precis i mitten av, för att hon börjar på en ny skola, jag vet inte hur gammal hon är, men någonstans mellan där 13, 14, 15, någonstans där alla mm. eller hälften av alla anime-serier befinner sig. Och, och hon läser ju allas tankar omedvetet men hon går förbi en kille och det blir värsta, skumma jag vet inte vad han har i tankar men det är som någon galen prärie med några lila gubbar som står och hoppar runt och dansar och hon blir <skratt> helt tillbakatagen bara, vad, vad såg jag precis? <skratt> Och därifrån. Så då kommer allting, just i den situationen, så kommer allt färg tillbaka i serien också. Men när man tänker tillbaka, det är en väldigt... Jag tror den är ganska välproducerad, så det kan bli intressant att se. Kotorasan, sa du? Ja, Kotorasan. K-O-T-O-U-R-A-san. Precis. Ja, det är bara första avsnittet än så länge. Sen har vi en serie till jag tänkte ta upp som heter Uh, MAUYU Mao, som YUSHA står... MAUYU tror jag är ett påhittat ord för de gör det tydligen i Japan att de sätter ihop ord för skoj skull. Mao brukar stå för Demon King och YUSHA brukar stå för Hero mm. och, man, och då sätter de ihop till, till MAUYU så att uh, ja, det är väldigt intressant den typiska klassiska JRPG-historien nästan att uh, det är en människohjälte som ska gå och besegra den här Demon King och första avsnittet börjar med att han hittar, att han är precis är vid sista bossen, eller vid slutet där Och får reda på att det är faktiskt ingen kung utan det är en drottning Och istället för att slåss så försöker drottningen förklara för honom att världen är inte hållbar ekonomiskt sett Att de måste få slut på kriget och att vi måste, vi kan inte ha den här cykeln av att en hjälte kommer och dödar demon. Härskar den varje gång <laughs> Det låter ju underbart Ja, så det, då ska de det, Då ska de två sätta sig ihop Och gå ut på en färd För att Men det, det är väldigt här, allvarlig Och väldigt skämt För de säger att Vi kan inte avsluta kriget direkt Och bara säga att Ja, oh, vi har gjort fred här Vi tänker inte döda varandra För att de säger att oh, alla krigare som har krigat I det här långa kriget De har Skulle inte ha något annat att göra Och det skulle bli De skulle försöka kriga någon annanstans Och det skulle skapa små miniarmer mer och ja, det skulle vara hat mot både demoner och eh, människor mot demoner och demoner mm. mot människor i allt sånt här. Så det, det, var, det var väldigt intressant med just att de försökte förklara att, hur, hur ekonomiskt det är och att egentligen så eh, är det människorna som tjänar på det här demonkriget för att eh, krig säljer så att säga. Så det, det, det var väldigt intressant. Jag tror det är den bästa än så länge som kommer att vara den här säsongen. Okej. Okay. För de som eh, få som kanske lyssnar på det här, eller väldigt många har varit jag, eh, kan du inte bokstavera det där så även de får möjlighet att hitta den där um, för Ja, det är klurigt gjort. Tänk Ma M-A-O-Y-U-U, -U. Mm. och sen mao, M-A-O-U, och sen yusha, y u, -U s h a Precis. Jag skulle vilja att det, fan, det finns förmodligen en engelsk översättning till det så, men om man ska ha det på riktigt så ska de ju faktiskt tala japanska. Jag menar, dubbningen har ju blivit bättre på senare tid, men den är fortfarande inte i närheten av den nivå som Japan är på som det faktiskt rör mm. sig i. Jag tror Crunchyroll har ett bra sätt där du kan få tag på saker om man vill betala en liten uh, subscription-avgift och sen då kan man se väldigt mycket anime. Mm. För Jag tror att de har ett avtal där det är mycket sänds direkt över. Mm. Jaha, okej. Okay. Så goda Crunchyroll på Crunchyroll Carl, om du vill, uh, om man vill mm. kolla ut det. Jag vet inte exakt, jag har inte uh, varit där jättemycket själv men jag har hört talas mycket om det. Precis. Ja, jag ser här just nu, det finns Crunchyroll.com och de har free trial. Så gå in där och ta en titt vet jag. Det finns, det finns så mycket, Annie, så att det räcker till att bli över. Precis. På ja, Crunchyroll fick och eh, eh, Maui, mm. Som är de två som jag förmodligen mest kommer att hålla utkik över härnäst. Och sen får vi se, det är fortfarande ett par serier som första avsnittet inte har släppts på än, som vi får se. Mm. Kanske vi kan komma tillbaka till en annan gång. Mm. Sådär så ja, men då gör vi så här. Vi tar oss en liten paus och så alltså kommer vi tillbaka med det absolut sista momentet där vi går egentligen genom eh, bland annat retrospel och lite annat. Tillbaka snart igen. Mm. Hallå där, då är vi tillbaka igen här på podcasten Unknown Fanboys och eh, vi tänkte fortsätta med en helt en, enkelt se tillbaka lite i tiden och eh, idag då har jag tänkt ta fram och belysa ett gammalt spel det här spelet släpptes år 2000 det är ett RPG och det heter Baldur's Gate 2 Shadows of M för er som inte känner till det där ute så är det här alltså ett RPG då såklart Och det är Dungeons and Dragons det är Stora miljöer, det är mycket ljud Och framförallt Så är det nostalgi på hög nivå För mig är det någon av er som har kört Baldur's Gate? Jag tror jag har kört det när jag var mindre, för att jag känner igen karaktärsporträtten av det. Mm. För jag tror, jag tror att spelet var lite för... Jag var för liten och förstod inte så för mycket av det. Men jag tyckte om att göra karaktärer i så jag gjorde mm. flera karaktärer. Men jag tror aldrig att jag spelade någonstans på det egentligen. Jag kommer aldrig någon vart där. Ja det var ju så att där just originalet var lite skakigt så tog just Baldur's Gate 2 då allt det som Bioware hade lärt sig kring just RPG-skapande och producerar just en ny klassiker och den här klassiken har stått sig ända tills dag. Och just då särskilt andra kapitlet i, i spelet som verkligen gjorde att du släppte löst ditt till att hitta mer pengar via hassla och döda och allmänt stora äventyr. Då. Eh, men man kan se då att alla Mass Effects eller Dragon Ages i hela världen kan inte just undvika den här skogen av Bios episka Dungeons and Dragons Eh, spel som kom då. Eh, det hade just klassspecifika quests. Eh, en enorm värld full av loot, banditer och drakar. Och eh, det andra kapitlet som fortsatte i, i nästan oändlighet så kunde du just, och det var ju för att du kunde utforska världen istället för just bli framtvingad till att nå slutet snabbt som möjligt. Det var inte perfekt, för det gav till exempel födselåt det här med... Idag är det så rigoröst, frekvent användning av relationsmekanik i många spel. Till exempel i Mass Effect och så. Men om någon frågar vad mitt favorit rpg alla tider så är det Baldur's Gate 2. Jag vet inte, har du, Danny, kört det något när du begav sig, eller? Ja, jag har kört eh, Rosan äger spel, så det är sådana här spel som man och det på ska jag slänga in igen på burken och spela lite grann. Det är sådana här som man kan verkligen leva sig in i och svinna bort i. Det finns ju så mycket man kan göra i spelet. Ja. Man kan ju utforska. Det är så mycket utforskande man kan göra ju så precis. Jag kommer ihåg att ner är mig så totalt. att man kan ju nämligen ändra om i spelet. Så man kan. Till exempel så kan man ju ändra de här fotografierna då och få in din bild för dig själv. Ja. Och dessutom ljuden för det finns en liten som en readme så kan man se ljud nummer 1 2 3 4 5. De här är de här så om du spelar in egna och sätter in då funkar det alldeles utmärkt. Så jag hade ju så jag sprang runt och så var det jag själv som pratade och när saker och ting hände och det var min bild liksom och så det tyckte jag var iberkul faktiskt. Men det är bara ett sätt att ännu mer bli en del av spelet. Ego Ja, <laughs> men det var så bra och jag kommer köra det här igen framöver. Framförallt uh, nu när Baldur's Gate Enhanced Edition finns ut också. Två eh, Baldur's Gate 2 Enhanced. Eh, jag vet inte mm. är det den tänkt att komma för jag vet att det, den är ju på G också ju. Jag vet inte. Men den kommer väl när den kommer. Har du ska få in Enhanced Edition 1 alltså Baldur's Gate 1. Nej jag har inte gjort den. Det finns så många andra på hårdrisken där som, som ni märkte förut när jag pratade Som jag har kört på Men just nu så nej Det har inte blivit av än eh, Men vi kan väl gå vidare till sista här då Max, du hade en gammal anime-serie Som vi tänkte avsluta med här och prata om Ja det är Faktiskt eh, Jag tror femte säsongen Håller på att gå just nu Och det var fyra år sedan Fjärde säsongen Jaha, uh, okej. Okay. Och för mig att det Det heter Initial D. Mm. De, de, de känner, som... Jag känner igen det, men de... det är... faktiskt en anime där de uh, kör street racing Den har en ja, väldigt, väldigt speciell artstil. Men mm -hmm. den är, den är intressant. Det är typiska... Någon kille som kör bil hela dagarna. Oh, han. Eh, jag tror att det är så roligt att de. Eh, han, måste, jag vet inte, han, han jobbar på en affär där de säljer to tofu. Och eh, han får inte svänga på bilen för mycket för att då eh, det ligger typ i blöt i bakluckan på bilen. Och han får inte svänga för mycket så att det rinner ut på vatten. <laughs> okay. Och eh, det är typ så oh, jätte tuffa killar som ska street racer ner för det här berget och för det är mycket drifting och sånt där för berg som de håller på med där och, och han kommer i den där gamla sketna bilen och bara kör förbi dem och de har ingen aning om den här mysteriska rally killen är för honom och han har typ kört den där bilen sedan han var 15 eller 16 eller något. För han körs så tidigt på morgonen och åker ut och lämnar det där. Ja, det den är lite små seg när han väl kommer in på själva racing delen men det, den är, det är en väldigt eh, bra Men En gammal klassiker kan man säga verkligen att det är. Så jag, jag kom på den igen nu när man börjar se den senaste och Det kommer tillbaka alltihopa. i De har tagit en väldigt lång paus mellan fjärde och femte här men ja för efter slutet på fjärde så började det bli lite Långvarigt, jag tror att de tappade lite vart de var på väg någonstans Men nu när man såg femman och då, det var, då hade de kommit tillbaka med nya krafter Och man kände verkligen att Ja just ja, det var det här som gjorde den här serien bra För den har gått så länge mm. Så om det är en serie man inte har sett Så kan jag faktiskt rekommendera att eh, man går tillbaka och ser den Jag vet, första avsnitten kan vara lite sekt när det kommer igång Belöning när det väl sätter igång Precis det kan, um, jag det kan ju vara så att de har behövt den här lilla tiden här som har gått så att säga För att just hitta kraften och komma igång Ja jag känner att de tar tar en liten paus från det och sen komma tillbaka till det Det är ju knappast många serier som kan göra på det sättet känns det ja. ja men vad bra Men då har vi faktiskt kommit till punkten för det här programmet idag Jag får väl tacka Danny och Max för er tid idag Ja, tack själv Och eh, jag kan säga att Unknown Fanboys kommer tillbaka igen Vi har inte riktigt än valt Vilken dag vi kommer börja släppa Som, eh, som standard då Men eh, det ser ut att kanske bli lördag eller söndagar I, För er som vill kontakta oss Så kan ni göra det på vår e-post Fanboys At hotmail.se Och då Fanboys med Alternativt hoppar ni ut på Facebook skriver fanboys och hoppar in i vår grupp. Så kan ni prata över er där om vad ni tycker att vi ska diskutera alternativt. Om, om det är någon som vill skicka in frågor så tar vi gärna emot det. Jag, menar, jag har en hel del anime och har ett litet mer insikt i just spelutveckling så om det någon fråga dit någon som vill veta något så kan ni alltid göra det. Precis. Och likaså angående filmfrågor av Daniel och spel så till vidare också. Så alla välkomna att kontakta på Annon Fanboys på Facebook alternativt fanboys uh, Stay tuned så kommer vi tillbaka igen igenom en, cirka en vecka kanske. Så vi på Annon Fanboys får tacka för oss för den här gången. Vi hörs igen. Tack och Nästa hej! Hej då.